23. A sajtó lélegzet visszafojtva számolt be a Nagy-Britanniába való visszatérésünkről, arról, hogy hogyan rohantunk Chelsea egyetemi kampuszon kívüli lakásába Leedsben, ahol két lánynyal lakott, akikben megbíztam, és ami még fontosabb, ők is bíztak bennem, és hogyan osontam be a lakásukba kapucnis pólóban és bészból sapkában álcázva magam, Megnevettetve a lakótársait, és hogyan szerettem úgy tenni, mintha ha egyetemista lennék, pizzázni-járni és kocsmákban lógni, még azon is elgondolkodtam, vajon jól döntöttem-e, hogy kihagytam az egyetemet. De ebből egy szó sem volt igaz. Kétszer is elmentem Chelsea-Lidzi lakásába. Alig ismertem a lakótársait, és egyszer sem bántam meg a döntésemet, hogy kihagytam az egyetemet. De a sajtó egyre rosszabb lett. Már csak fantáziákkal, képzelgésekkel házoltak, miközben fizikailag is zaklattak engem és mindenkit a belső körömben. Chelsea elmondta, hogy a paparazzi követték őt az egyetemi óráira, és az előadásokról jövet is tolakodóak voltak vele szemben. Megkért, hogy tegyek valamit ez ellen. Mondtam neki, hogy megpróbálom. Elmondtam neki, mennyire sajnálom ezt. Amikor visszatért Fokvárosba, felhívott, és azt mondta, hogy ott is mindenhová követik, és ez az őrületbe kergeti. El se tudta képzelni, honnan tudták mindig, hogy hol van és hol lesz. Teljesen kiborult. Megbeszéltem a dolgot Markóval, aki azt tanácsolta, hogy kérjen meg Chelsea bátyját, hogy ellenőrizze a Huga autójának alját. Persze nyomkövető volt rajta. Marko és én pontosan meg tudtuk mondani a bátyjának, hogy mit és hol kell ellenőriznie, mert ez már sok más emberrel is megtörtént a környezetemben. Chelsea megint csak azt mondta, hogy nem biztos benne, hogy készen áll erre az egész életen át tartó zaklatásra. Mit is mondhatnék? Hiányozni fog. Nagyon fog hiányozni. De teljesen megértem a szabadság vágyát. Ha választhattam volna, én sem akarnám ezt az életet.